Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Muito boa tarde pessoal, bem-vindos a mais 5 Minutos na Estrada comigo. Hoje quem nos acompanha é Lucenzo e Champou com uma música dançante. Vocês devem achar que eu tô de sacanagem, né? Mas vou contar para vocês que quem tá de sacanagem hoje é o frio que tá fazendo nessa cidade. Termômetro marcando 3 graus em Chapecó. Ao meio-dia. É meu amigo, a coisa tá feia por aqui. E a pauta de hoje é tecnologia. Vou falar a você sobre um aplicativo para iOS, Android e Blackberry chamado Parking Mobility. Esse aplicativo tem a singela função de ajudar as pessoas de bem a fiscalizarem o uso das vagas para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Eu não sei, não tenho exatamente certeza como é nas outras cidades do Brasil, mas aqui na minha cidade, para poder usar as, as vagas para deficiente, assim como as vagas para idosos, o carro tem que estar devidamente identificado com um adesivo que é retirado é, no setor de transportes da prefeitura municipal após é, fazer um cadastro e comprovar a, a realmente a necessidade de uso dessas vagas. Eu tenho certeza que mais do que um de vocês e com certeza mais do que uma vez vocês encontraram pessoas que não precisam usar essas vagas estacionadas nesses locais. Para esses cidadãos eu vou dizer o seguinte, meu amigo, minha amiga, ser deficiente, ter dificuldade de locomoção não é sacanagem, meu amigo. A vaga foi criada porque a pessoa realmente precisa desse facilitador a vaga normalmente tem mais espaço facilita para remoção da cadeira de rodas que essa pessoa vai utilizar para se deslocar depois que sair do carro, então o respeito a essas vagas é essencial, não há o que discutir. A brincadeira desse app, desse aplicativo, é que ele facilita para que você tire fotos da pessoa que está usando erradamente essas vagas e envia para o departamento de trânsito para que essa pessoa seja devidamente notificada. Como a maioria dos imbecis, dos babacas que usam as vagas para deficientes sem estar precisando, tem sempre sempre uma desculpinha estúpida na fonte da língua, ah, era rapidinho, ah, eu tava com pressa, ah, não sei o que. O único jeito de educar esse bando de idiota é fazendo doer onde mais dói no corpo de uma pessoa, o bolso. Esse aplicativo, na minha opinião, já tinha passado muito do tempo de existir. E então fica aí a minha recomendação. Só tem um pequeno probleminha, esse aplicativo não funciona no Brasil. Ele é um aplicativo que foi lançado no Reino Unido e não é compatível com o nosso sistema de trans etc. Desenvolvedores, engenheiros de software que trabalham com dispositivos móveis, Android, iPhone, passou do tempo, hein? Alguém por favor coloca a mão na massa e faça um aplicativo parecido com esse para nosso para o nosso Brasil querido. A gente tem muita gente aqui para educar. Caiu o recado minha gente. Vamos respeitar as vagas para deficientes. Vamos respeitar as vagas para idosos. Pessoas diferentes de você tem realmente uma deficiência, precisam usar essas vagas. Diferente dos imbecis que usam essas vagas sem precisar, em que a deficiência é só no caráter. Vamos nos ajudar, né meu povo? Um abraço, tô chegando aqui no meu trabalho, fica um beijo para todo mundo, boa tarde para vocês, tchau tchau!